Coming in on a wing and a prayer What a show, what a fight Yes, we really hit our target for the night How we sing as we limp through the air Oh, look below, there's a field over there Two hours overdue One of our planes was missing With all its gallant crew The radio sets were humming They waited Men In inden under Wing and a Prayer sang amerikanske The Song Spinners i 1943, altså under 2. verdenskrig, hvor det skete, at nogle allierede piloter, ja, de måtte flyve hjem på, på en vinge og en bøn, som det hed i sangen, der røg helt til tops på hitløsten det år. For piloterne og flybesætningerne skulle faktisk tit have hellet eller hvor herre, eller begge dele på deres side for at overleve togterne fra England til det tyskbesatte kontinent. I krigen hvor op mod 60.000 allierede flyver og flypersonel under Royal Air Force Commands kommando satte livet til. Også 262 danskere, her er 37 kvinder, meldte sig til de allierede flystyrker under krigen. Cirka halvdelen blev på jorden, mens resten 128 kæmpede som jægerpiloter eller som del af besætningen i de bombemaskiner, der forsøgte at ødelægge Tysklands krigsindustri og blødgøre tyskernes moral. I bogen Britain's Victory, Danmarks Freedom på, på dansk, Storbritanniens sejr, Danmarks frihed, fortæller Mikkel Plantin historien om de danske frivillige allieredes flystyrker under den anden verdenskrig. Bogen den er udkommet på engelsk på forlaget Funhill her i 2017. Og velkommen til dig, Mikkel Plantin. Du er til daglig kontorchef i Centraladministrationen her i København men er altså også forfatter til denne skildring af de, de danskere og skæben, der gik i allieredes flystyrkers tjeneste under krigen. Og det var ikke bare i England, det var faktisk over hele verden i virkeligheden. Hvorfor har du skrevet bogen? Jamen det har jeg jo helt kort, fordi jeg synes, her har vi endnu en gruppe af frivillige, som fortjener for deres historie fortalt. Ikke, ikke bare samlet, men også, kan man sige, fokus på, på de enkelte personer, som, som, som, som var i blandt dem. Og det er jo ret omfattende arbejde, hvor du jo stort set har fået kortlagt øh, samtlige øh, danskere og skæbne, hvis det altså har været muligt. Øh, ja, jeg har arbejdet med det en, en del år. For mange år siden besøgte jeg et lille museum i, øh, i det sydlige England. Øh, og der lige pludselig stod der en, en spitfire med dansk flag på siden, og det var en historie, som jeg ikke kendte. Øh, og, øh, og det, det, det fortjente at blive dyrket, og det har jeg så gjort siden. Nogle måske, vil måske mene i lige overvejende stor grad, men, men, men det er blevet til bogen nu. Synes du, det har været overset øh, historie, der ikke er blevet fortalt? Det er jo ikke så længe siden, at den, at den første sådan samlede fortælling om de, de danskere, der gjorde tjeneste i de allierede styrker, øh, kom. Jakob Sørensen, som også har været her i programmet, øh, fortalte den, Æh, og, og han havde også et mindre afsnit om piloterne. Så, så, så, så ja lidt. Der er en enkelte af dem, og der er nogle af dem, vi vender tilbage til, jeg er sikker på, som, som har fortalt deres erindringer, eller fået dem fortalt. Men sådan en samlet beskrivelse af gruppen, det, det har der ikke været. Så, så, så ja på sin vis. Der var måske også nogen, der bider mærke i, hvorfor udkommer bogen på engelsk, og bliver den måske også oversat til dansk på et tidspunkt? Øh, du er ikke den første, der spørger. Øh, det, er, det er for så vidt det tilfælde. Øh, jeg var blevet opfordret til at skrive en bog, og når man ikke sådan lige har kontaktet i branchen, så er det lidt svært at finde ud af, hvor man går hen. Men der var et engelsk forlag der kontaktede mig. Øh, så det var sådan et tilfælde. Øh, men jeg er da glad for, at der er rigtig mange af de efterkommere, der er til de frivillige, som ikke er dansktalen i dag. Så jeg er jo glad for at kunne fortælle dem til, til, dem, til dem også. Øh, og så må vi håbe, at den... Øh, kan man sige, at det åbner den op for et, et større publikum, end dem, der måtte blive afskrækket af, at den er på engelsk. Mikkel det danske luftvåben, de når jo ikke at yde luftvarfe særlig meget modstand den 9. april 1940. Det er også det, at din bog starter. Hvad er det, der sker den 9. april 1940, set med sådan de luftstyrkernes briller? Jamen, der er det eneste sted i Danmark, hvor det sådan kommer til, til, til ene kamp, det er over Værløse og, og der, der er man i gang med at sende rekognosceringsmaskiner ud for at finde ud af, hvad det er, der foregår. Og, og der er et, et, et fly, der er letter med, med brudersen og Godfredsen, som de hed, de to, der var i flyet, som, som letter for at rekognosere mellem værløse og København. De letter desværre samtidig med en større styrke, af tyske fly kommer ind over og bliver skudt ned under start. Det er sådan set, det er det eneste, det er det eneste tab, som, som, som, som, som de danske flyvestyrker, det er herrens flyvetropper, der, der har den dag. Men øh, så bliver Danmark jo besat, og, øh, og så, så er der jo en, en masse danskere, der jo er øh, ude omkring. Det er jo mange søfolk, det er handelsfolk, det er folk, der er i industri forskellige steder, øh, og så er der jo også nogle danskere, der simpelthen øh, stikker af fra Danmark for at tilslutte sig de allierede, og øh, hvorfor melder de så? Og hvem er det, der melder sig? Jamen, øh, du har jo nævnt nogle af grupperne. Øh, der, der var en række danskere, der var i udlandet. Nogle af dem, fordi de havde besluttet sig for, måske kort inden krigen og men stadigvæk var danske statsborger. Der er nogle, der helt tilfældigt blev fanget 9. april og ikke kunne komme hjem. Øh, og så er der søfolk, som, som jo må træffe et valg øh, der 9. april, øh, om de vil fortsætte i, i, i krigstjeneste som krigstsejler, det er der jo mange af dem, der gør, men der er også nogle af dem, der undervejs i krigen, får lov at, at gå af borger øh, og så gå ombord i fly. Og det er nogle af dem, som, som, som vi har her. Helt konkret er der jo et øh, skolskib, som er i USA, og, og der er jo faktisk en hel del, der, der melder sig. Ja, altså skolskibet Danmark er, er på togt og bliver jo fanget allerede ved, ved krigsudbruddet i september 1939 og, og, og på, det, på den 9. april, der er de sådan set på vej hjem, men, men, men besættelsen af Danmark gør, at de strænder i Florida. Og der er jo en, en, en, en række raske unge mænd, og der er i hvert fald fire af dem, som, som, som melder sig til, til, til, til flyvende tjeneste, kan man sige. Og, og de er jo også udtryk for, for det, der så sker, fordi de ender meget forskellige steder. De tre af dem ender, de melder sig, de melder sig alle fire i Canada, de tre til de kanadiske styrker, og den, den, den fjerde til de norske, men de, men de ender Helt forskellige steder i øh, deres indsats. Men er det sådan, at man, øh, man vågner det, øh, 9. 10. april 1940, så siger man, nu skal vi i indsats, øh, nu skal vi bekæmpe Tysken, have den jaget ud af vores land, eller vores gamle land, hvis man nu er immigreret, eller er det en, eller en proces, der tager tid? Øh. Fordi jeg læser jo også om øh, en, der simpelthen melder sig på grund af, af Blitzen i, i 1940, altså hvor, hvor han ser det endte, at London blev ødelagt, og, øh, og det er så det, der motiverer ham til at gå ind i, i flystyrkerne for bekæmpe luftvaret. Jamen, Jeg tror, der, der, der er mange, der, der allerede kort efter den 9. april, øh, hvad end deres situation var, tænker, vi må gøre noget. Der beskrives også af en række af de frivillige, at, at, at, at, det har de, at det har de svært ved. Det er en historie, man tit hører. Jeg tror, man, man vel må sige, at de var mange steder rundt i verden. Jeg tror, min min, min sådan meget simple forklaring er, at jeg tror faktisk, at de, de britiske myndigheder blandt andet, havde lidt svært at finde ud af, hvad skulle de stille op med de her det var jo trods alt britiske styrker, man skulle melde sig til, og det var ikke normalt, at man sådan bare tog et andet lands øh, statsborger under, sin, under sine vinger. Og det er først, kan man sige, senere i 40, at der kommer et rekrutteringskontor i London, som ser det. Vi har et eksempel, som, som, som er Jørgen Brun, som, som er en af dem, der sådan meget tilfældigt strander ud. Han arbejder i magasin i, i herre og er sendt på indkøbstur i London. Og han, øh, han, kommer, han kan ikke komme hjem. Og han, øh, han går straks, beskriver han selv til, øh, til, til ambassaden og tænker, jeg må gøre noget, jeg må melde mig til noget, og så oplever jeg ikke rigtigt at få nogen hjælp. Og så arbejder han faktisk både i Harrods og i stormagasinet Glasgow. Inden han så, da der ligesom kommer momentum efter rekrutteringskontorets etablering, så, så får han mod på at melde sig igen. Og han kommer så i tjeneste og, og, og ender øh, ude i Indien. Øhm, hvor hurtigt kan man komme ind i, i Royal Air Force, eller Royal Canadian Air Force, eller hvor man nu ender henne? Jamen, øh, man kan sige, tidsmæssigt, det, så er de, de første, der melder sig, melder sig sådan set allerede inden 9. april. Øh, men, men hvis man tænker på, hvor lang tid går der, fra man, man sådan stiller sig på et rekrutteringskontor, til man sidder og en flyver så er det meget forskelligt. Der var jo, danskerne fulgte den træning, som man nu skulle i de luftrum, de, de, de nu meldte sig til. Nogle af dem kunne flyve forvejen. Der var piloter, der, der, der enten var civilt uddannet eller militært uddannet, som, som, som meldte sig. Men alle skulle igennem en eller anden form for træning, noget grundlæggende flyetræning, som man overhovedet kunne sidde et fly. Noget servicetraining, som man vidste, hvordan det var at flyve i, et, øh, i en militær sammenhæng. Og så noget operational training, som, som, hvor man begyndte at, at lære at være i kamp. Så, så det var sådan et, et længere forløb. Og der er også en del af dem, der beskriver nogle pauser undervejs. Og så var der ret beset nogle af dem, som, når det kom til stykket, ikke var gode nok til matematik eller ikke var gode nok til engelsk, så de først måtte på skolebænken af nogle helt andre grunde. En af mine favoritter med hensyn til at melde sig til, til flyvevåbnet, det var, at en, han sagde, at han ville gerne have en ren uniform, når han var i krig. Altså i modsætning til måske at være infanterist, hvor man risikerede at blive beskidt. Så det der med at have en ren uniform, det var ligesom at foretrække. Det, kan du huske, hvem det er? Ja, altså det, du, du tænker på, på, på Peter Fischer som, som, som er på forberedelseskursus latin og alting. På, på Cambridge, da, da, da krigen bryder ud. Han, han, hans familie bor i England på det tidspunkt. Og han har beskrevet over for mig, at, øh, at det vigtigste for ham, det var den her, øh, det, det var den her rene og, og det skal man jo se som, tror jeg, et, et, et udtryk for, at det her, måske også billede, man havde fra 1. verdenskrig af at jeg ligge i en, en skyttegrav øh, eller, eller grave dem, som man sikkert gjorde i rekruttiden, øh, det var ikke specielt tiltalende for ham. Men tanken om, at, øh, at, at, at, at sidde et fly og gøre en indsats på den måde, øh, men, men også øh, vende hjem til nogle roligere forhold øh, på, på de britiske øer, når man var færdig med det. Det er tiltalt ham. Det var ikke, fordi han var, var sky for at komme i, øh, komme i kamp. Han, han havde en profil, som, hvor han havde været helt oplagt kandidat til at blive pilot, men det, øh, han kunne godt indse, at han meldte sig på et tidspunkt, hvor hvis han først skulle trænes til det, så nåede han ikke rigtig kamp, så han meldte sig som agterskytte. Så han var, han var øh, sådan mere eller mindre operativ hver seks uger. Det var populært at melde sig især til Roll-Air Force. 82 øh, gør det. Uh, og så er der så det norske flyvevåben, hvor 52 melder sig til, 58 uh, til Canada. Og så er der også et, et kvindeligt flyvevåben, uh, Women Auxiliary Air Force, hvor der er 32. Mange af dem ender jo på flyveskole i Canada. Hvor lang tid skal, skal de, skal de være, være der? Jamen, de er der, de, er, de er der lidt forskelligt. Der er nogle af dem, der... der øh der, der mere eller mindre strander der over, fordi de ikke rigtig kan komme videre, fordi på et tidspunkt, mens de er der, så, så begynder tabene i Europa at være faldende, og det vil sige, at der er ikke helt så behov for helt så mange, så mange piloter. Men, men, men de er derovre, fordi man i britterne indser hurtigt, at man kan ikke kan på, på de britiske øer uddanne det antal piloter, som man skal bruge, eller besætningsmedlemmer. Så man er nødt til at tage sit imperiebrug, så man har flyskoler over hele verden. Så, så både i Kanada og i og i Sydafrika og i Rhodesia, det er nuværende Zimbabwe, der er store øh, træningsprogrammer, hvor man efter rekruttiden bliver øh, sejlet over Atlanten, for eksempel til Kanada, øh, får sin, sin træning, og så bliver sejlet retur. Red Det vi hører her, det er fra en moderne kortfilm, der handler om en intensiv såkaldt dogfight under slaget om England i efteråret 1940 mellem en britisk Spitfire og en tysk Messerschmitt BF 109. Og det der BF, det står for øh, Bayerische Men Det er altså Messerschmitt, der har konstrueret maskinen her. Den første danske... Eskadrilje, eller hvad man nu kan kalde det, blev oprettet omkring øh, april 1942. Hvad er egentlig tanken med det? De, de fri danske øh, i London, de, øh, de ønsker at gøre en, en indsats, og på det tidspunkt er det, øh, er det ret normalt, at, øh, at man etablerer øh, pengeindsamlinger, hvor man, hvor man støtter krigsindustrien, og det gør man konkret ved, at man samler penge ind, og så køber man øh, retten til at få et navn på en, øh, på en Spitfire. Uh, og det finder uh, de frie danske ud af, at sådan en vil de også lave. Uh, så i 41, slut 41, der etablerer man en, uh, den danske Spitfire-fond, som samler samlet set 40.000 pund ind, eller hvad der svarer til købet af sådan cirka uh, 8, 8 Spitfires uh, til den pris, de nu har. Og der får man, kan man sige, i tanken er, at man har en drøm om, at man vil etablere en, en danskisk gedrille, men man må sande, at man har, man har ikke danske piloter, der har trænet nok. Det, det tal, der nævnes i forhold til, hvad det ville have krævet, det ville have været 80 piloter, og det kommer, man, det kommer man slet ikke i nærheden af, på noget tidspunkt i krigen og have på samme tid. Men i stedet, så får man doneret pengene selvfølgelig, Churchill siger sig selv imod dem i Downing Street 10, og man donerer også dagen efter tre fly, med danske navne til, til, til Eskert 234. Og de her de hedder jo fremragende navne, som Niels Ebbesen, Valdemar Adderdag og, og Skagen Ind. Og du skal lige forklare, hvad det der Skagen Ind er. Hvad betyder Jamen det? Skagen Ind er et, et sømandsudtryk, og, og, og, og den, den, det, det fly, der får det navn, får navnet, fordi det er et ønske fra, fra, de, fra søfolk og fiskere. Som, som lægger en, en, en god portion penge. Skagen ind er, er et tyskmandsudtryk, som, som, som man bruger om, at man sejler nordom om skagen, og ned mod Kanada, så står man skagen ind. Den, den, den kaptajn Røder der bruger blandt andet udtrykket i en tale i 46, der han skal minde krigssejlerne. Men øh, de tre, som, øh, er, som flyver de er i, i den her øh, iskedrille. 2, 3, 4, det er Jørgen Talbitz og Axel Svendsen og Jens Sipsen. Hvad er det for nogle folk? Jamen, det er, det, det er unge mennesker. Man kan starte med at sige, at de to af dem dør, og den ene overlever. Talbitz, han er, han er en af dem, som, som flygter fra Danmark. De er ikke så mange, men han er en af dem. Han under det af at være tobakshandler, der rejser han mod Istanbul, efter krigen er brudt ud. Og, og når til London, det er lidt uklart hvornår, men han holder i hvert fald en tale fra, fra BBC en i BBC i, i, i april 1941. Han er, han er i 39, der har, han taget det, der har han været den yngste, der har taget et, et, et privat flyvercertifikat, så han er billig at flyve. Og, og, og vil derfor også gerne melde sig. Og, og Jørgen Talbitz og Axel Svendsen og, og Jens Ibsen, som han hedder, de, de havner i nogle træningsenheder sammen og træner i virkeligheden øh, side om side i et stykke tid, men Jens Ibsen styrter ned og brækker benet og bliver derfor forsinket i træningen. Men det er unge mænd, de er ikke ret gamle, som, som har en, en, et ønske om at, at, at, at kæmpe. Uh, Axel Svendsen er uh, på det tidspunkt også uh, bosiddende i, i, uh, i England, og Jens Ibsen er slukket af for fremmedlægiveren. Så det er et favorit, uh, hvad skal man sige, klientel her. man siger. Og uh, der er jo også andre danskere, der melder sig, og de melder sig til det norske flyvevåben i England. Og hvem er de? Jamen, der er uh, det norske flyvevåben. Uh, nordmændene indser jo, at uh, kæmper for det 1. 9. april, da de bliver angrebet af tyskerne uh, i længere tid og de etablerer en egentlig eksil her, et egentlig eksil flyvevåben, og etablerer en flyvebase i Toronto, i Canada, Little Norway, som de kalder den. Og, og det tiltrækker, og de de rekrutterer fra tidlig tid danskere, og i øvrigt også svenskere. Og det tiltrækker selvfølgelig nogle af de danskere, som, som, som havner i Nordamerika, og man, man, man, man, man, man søger derimod for at, at melde sig. Sammensætningen af dem er, er, er, er lige så fagrig som, som dem, der melder sig andre steder. Men, men, men der er i hvert fald en lidt tiltrækningskraft på, på den norske styrke, og det beskrives jo også, at nordmændene kan man sige, behandler danskerne som ligeværdige. Der er et godt kammeratskab. Og man kan sige, at der er flere af de danskere, der var i de norske styrker, som efterfølgende beskriver det meget nøje, og hvordan de i virkeligheden måske kommer til at føle sig ret norske. Hvad er det for nogle flyvemaskiner, man får lov at flyve i, når man er i de her enheder? Jamen, jægerpiloterne yeah, fløj uh, for, for det meste i Spitfire. Uh, men, men, uh, men der er senere, uh, inden da er der også en del, der flyver i, i Hurricane, som den hed, en af dem. Og man flyver også i Tempest, og nogle få af dem får lejlighed til at flyve i den amerikanske Mustang. Yeah. På det her tidspunkt er man jo sådan, eller det, man er jo, øh, organiseret i, øh, i Wings og eskadriller. kan du ikke lige kort skitsere hvordan øh, det hænger sammen? Jo, i forhold til til, til, til eskadrillerne der er, kan man sige, Eskadrillen af basisenheden, den består sådan set af nogle flights, som er en underenhed, men det er basisenheden, som operativt består af cirka 12 fly, som er, som er i luften ad gangen. Det betyder selvfølgelig, at der var flere end 12 fly i Eskadrille, og man... Lidt afhængig af, hvilken operation man er i gang med, så organiserer man de operationer i måske tre-fire eskadriller, der har forskellige roller i en operation. For eksempel sådan, at hvis man eskorterer en stor øh, formation af bombefly, så lægger man sig for, på forskellige niveauer og er cover for de fly øh, på forskellig vis. Men en eskadrille med hver opgave. Så det vil sige, at en af opgaven at gå ud på at, hvad skal man sige, at dække de der bombefly, der er på vej ind over Tyskland... Mm. Og forsvare dem. Har man andre opgaver som speedfire-pilot? Ja, men hvis man, hvis man tager igennem krigen, så, så ændrer opgaverne sig for, for jægerpiloterne. Øh, I 1942, i hvor, hvor uh, Axel Svendsen og, og, og Talbit så kommer til uh, kommer til to 34 der er man jo lige på den anden side af, og er kommet så over slaget om England, hvor tyskerne jo har bragt krigen til, til, til luftrummet over England. På det her tidspunkt, der, begynder, der vender det, og, og, og man begynder at være offensiv. Og det vil sige, der er det Royal Air Force, der bringer krigen til luftrummet over Frankrig. Så der er det offensive operationer, hvor man, hvor man blandt andet forsøger at få jæger i luften fra de, fra de tyske flyvepladser og, og kæmpe de dogfights, som vi, som vi hørte på lydsporet før. Så er det klart, at da man så øh, begynder at, at, at bombe øh, både i forhold til at forberede øh, Invasionen i Nordfranke eller senere, den strategiske bombekrig øh, over Tyskland, der handler det mere om eskortmissioner. Og til sidste krigen, der handler det meget om øh, lavtgående operationer, hvor man støtter tropperne på jorden. En af dem, vi bliver nødt til at tale om, det er jo Kai Birkstedt. Han er vel det tætteste, vi kommer på sådan et egentligt øh, flyver -S, øh, under 2. verdenskrig. Øh, et dansk flyver-S. Øh, øh, og han øh, ender jo som Wing commander og Ober obersleutnantsk. Hvad er det, han kan, og hvad er det, han øh, opnår under, under krigen, Mikkel Planting. Jamen, han er først og fremmest en rigtig dygtig pilot. Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og så beskrives han som en helt formidabel leder. Han, øh, han, øh, han, flygter. han flygter fra Danmark den, den 16. april 1940. Han er pilot i Marines flyvæsen øh, Og flygter, fordi han, øh, han, han gerne vil kæmpe videre i Norge. Øh, han når ikke at kæmpe, men kommer videre til England. Og til sidst melder han sig i Kanada i de norske styrker. Uh, han udpeges tidligt af nordmændene til at skulle være uh, en af deres første flight leaders, da nordmændet etablerer de første skadriller i regier Royal Air Force, og uh, for, for meget, meget hurtig anerkendelse. Han skyder jo ind i 10 fly ned, det er jo det, du signalerer med, med ordet S. Uh, selvom det ikke er sådan en rigtig formel betegnelse, så er det jo tit det, man bruger om dem, uh, og, og, uh, og bliver også... Meget tidligt øh, avancerer han til at være squadron leader for, for, for Eskadrille 331, og som sagt til Wing Commander. Og han er også, kan man sige, i, i, øh, i en tid, hvor han ikke selv er operationelt flyvende, der er han tilknyttet øh, 11th Groups hovedkvarter i Oxbridge, hen over D-dag, hvor han er med til at tilretlægge de dagoperationerne over, øh, over D-dagen. Og det hedder så, at han, han, han på selve D-dag, fordi de får meget, meget dårlige informationer om, hvad der foregår på stranden, der øh, tager han til den nærmeste flyveplads og tager selv lige en, en tur hen over strandene. Det er ikke dokumenteret hans logbog, på, men, øh, men det skal nok være sandt. Vi skal også tale om øh, Frank Sorensen, som jo nok oprindelig Jeg Sørensen, Øh, som også er en af de her jægerpiloter, der også, får, der også har en lidt øh, spændende øh, skæbne. Vi skal lige høre ham her tale til sine gamle kammerater i Roskilde, hvor han stammer fra, og det er på en, på en lydstom, der, der kommer fra en lagplade, Så har lige over, lidt overbærende med os, fordi lydkvaliteten er ikke helt i top. Og lad mig først jo tale til dem, der var drenge med mig. Kammerater i skolen og spejderlejren. Hvem af jer vil ikke gerne flyve med mig side om side i den bedste jægermaskine, verden har set, hvis de havde samtidig? Når jeg tænker på jer, ved jeg, at der er ikke en, som ikke ville tage sit ansvar og sin del af byrden og kampen for at gøre Danmark til et frit land igen. Hvem af os tænkte på den frihed, som nu er røvet fra vores land? Forstod vi det ikke før, så ved vi nu, hvad frihed betyder. Frank Sorensen øh, taler til, til de gamle venner øh, i Danmark øh, via BBC, øh, Mikkel Plantin. Hvad er anledningen her? Jamen, det gør han den, øh, den 15. oktober 1943, og, øh, og der, er han, øh, der er han lige mellem at have gjort tjeneste ved en kanadisk eskadrille øh, og så er han på vej til, Af til Nordafrika for at kæmpe der. Han var, han, teknisk set var han kanadier. Hans far var, var blevet kanadisk statsborger første, efter Første Verdenskrig. Men han var vokset op i... Øh, i Roskilde, øh, og, og, og der er ingen tvivl om, at han føler sig dansk, og han beskriver også i den kanadiske drille som, som, som værende dansk. Øh, men han har en årlov i London, og øh, hans, øh, hans far havde gode øh, kontakter i BBC, og jeg tror, det er det, der har været med til at gøre, at den, han havde lejlighed til at tale. Men han var på vej til Nordafrika. Og, øh, og hvad, hvad, hvad, hvad bliver han skæbne under, under 2. verdenskrig? Jamen, han, øh, han kommer til Nordafrika i, øh, i, og, og men, men bliver, bliver, bliver, bliver skudt ned øh, efter, altså der er jo en, en, en, en, en krig dernede, som, som, som kan være lidt svær at få styr på, fordi den kører frem og tilbage langs nordkysten der, men han han ned nær, øh, nær Tunis øh, i 1943 i, i, i, i og, og bliver, bliver krigsfanget. Uh, og der ender han i, uh, i, den, i den kendte... Stammelakkerdrej i, uh, i Polen, i den nuværende Polen, ja. i, i, i, i Niederslesien. Det er en af de meget kendte det er en af de meget kendte hvis ikke, den er, hvis ikke den er kendt, fordi man ved noget om krigsfanglejer, så har man muligvis set den film, der hedder The Great Escape, og den store flugt. Med så Charles Bronson og Donald Pleasence, og, og, og, og ikke mindst Steve McQueen, der, spiller baseball, uh, der hele tiden kaster med en baseballbold. Uh, og man kan synes, at filmens historie er fantastisk, men, men, men den dækker over en virkelig historie. Den dækker over, at man fra lejren forsøgte og gennemføre en meget stor flugt i, i, i marts 1944, hvor, hvor 76 øh, fanger kom ud, og hvor 50 af dem, og det er det, der gør den kendt og brygte den flugt, hvor 50 af dem bliver likvideret. Og Frank var faktisk i tunnelen på det tidspunkt, hvor tyskerne opdager den. Og havde også igennem den tid, han har været der været med til at, at, at bringe jord rundt, som, som de gjorde. Men hans historie er også interessant, fordi han, øh, han har familie på det tidspunkt i Danmark og i Kanada og i London. Og det, at han er krigsfaren, gør han som den eneste, kan skrive med dem alle sammen. Og mange af de brev, som han skriver der, de eksisterer i dag. Så der, der findes ret gode informationer om, hvad det, var, han, øh, hvad det var, han lavede. Og han møder også et par, en, en anden dansker, som, som på det tidspunkt sidder i i fanglejren Arne Bøge, som også er blevet skudt. Hvad bliver han sket nu til sidst? Jamen, han, øh, russerne øh, avancerer jo ret hurtigt ja, i slutningen af krigen, og på, det, på et tidspunkt er man nødt til at evakuere fanglejren, og der sender man hen over den meget kolde vinter, der, der, der går de her øh, krigsfanger, de går på tværs af Tyskland og ender i en, en, en lejr i, i, sådan det, i det vestlige Tyskland, men der begynder øh, de allierede at, at, at avancere, og der er man simpelthen nødt til at evakuere igen. Og det ender simpelthen med, at de bor i sådan en meget internistisk lejr lige syd for hvor som, som, som, som de britiske styrker når frem til 2. maj. Så Frank Sørensen, han overlever krigen? Han overlever krigen. En anden, vi kunne tale om, det er øh, øh, Jørgen Kjæl Rønhoff, som måske er også en af de kendte fra jægerpiloter. Yeah hvad, hvad er det, han kan, og hvad er det, han oplever? Kjell Rønhoff han er, han er på vej ud af Danmark med skib. Han er en af søfolkene og, øh, og melder sig i, øh, i de norske styrker, ligesom Kai Birkstad. Øh, han, øh, han flyver rigtig, rigtig mange operationer øh, hen over krigen som, ja, som, som ja pilot og, øh, og har en, en, øh, en, en, en fantastisk historie i, i, det, i det også. Han, øh, han har selv skrevet sine erindringer, og derfor ved man øh, relativt meget om ikke bare, hvad han gjorde, men også, hvad han tænkte, og han var også en dygtig fortæller. Så, så, så der er meget, meget vidner vidne at hente. Men, men han, han er en del af, de, af den norske drille 332, så længe han i virkeligheden er med i de fleste af de faser, som, som, som er i, i krigen. Og så har han, så har han et, et, et, et uheld, hvor han, hvor han kommer til skade, fordi hans fly bliver beskudt så han har en periode, hvor han, hvor han ikke er operativ flyvende, og så vender han tilbage lige inden krigen, og det, det sidste tog den flyver, den 3. maj, det er faktisk over Danske Farvehavn, hvor, hvor han flyver med, med sådan meget langt rækkende mustang øh, og som, som dækker for nogle af de fly, som, som angriber skibe i, i de indre danske farvande der er slut i krigen. Vi skal defende vores island, hvilket de grønner må være. Vi skal løbe på bejderne, vi skal løbe på landets We shall never surrender. Du lytter til Hitlers Æslyre på Radio 24-7, et program om bøger om 2. verdenskrig med Jarl Cordova. Med... Og i dag har vi besøg af Mikkel Plantin, der er forfatter til bogen Britain's Victory, Denmark's Freedom... Danske frivillige i de allierede øh, luftflystyrker under 2. verdenskrig, som er udk udkommet på det britiske øh, forlag Fun Hill. Og vi er nødt til øh, at tale lidt om de øh, danske jægerpiloter, som, som øh, kæmpede på, på allieret side under 2. verdenskrig. Øh, også øh, en herre, der hedder Jørgen Kjeldbæk, Mikkel Plantinje. Hvad udrettede han? Jamen, han var, han, var, han var jægerpilot, som en række af de andre og kommer... Øh og er i en række forskellige enheder under krigen. Blandt andet, øh, blandt andet så er han, er han aktiv i forbindelse med, med, med d dag hvor, hvor øh, jægerpiloterne jo generelt er, er, er meget aktive i forhold til ikke bare at, øh, at, at dække strandene, men også forberede den, den, den videre indsats øh, ind i krigen. Og han, han er øh, oprindeligt kommet øh, ud, fra, ud fra Østen, hvor han arbejder for ØK, men, men, men, men evakueres ved Singapores fald og melder sig. Han var en meget høj mand, så han havde øgenavnet Tiny, når han sad i, når han sad i flyet. Og jeg tror, han muligvis også har været glad for, at han skiftede væk fra Spitfire'en på et tidspunkt, fordi han simpelthen må have haft problemer med at sidde i det cockpit, for det er ikke særlig stort. Det, vi hører her, det er så vidt vides den eneste stadig flyvende originale Focke-Wulf 190, som på det her tidspunkt i 1943 er det fly, som øh, britterne og vores øh, øh, danske landsmænd i allieret tjeneste øh, møder, foruden også Messerschmitt Bf 109. Det, det er de flymaskiner modparten flyver i. Øh, Focke-Wulf 190 og, og Messerschmitt øh, 109. Er, det, er Spitfire en på det her tidspunkt overlegen i forhold til ø, de flyvemaskiner, Mikkel Pantin? Kan man sige noget om det? Ja, det kan man godt. Hvis vi, hvis vi ruller tiden lidt tilbage til lige starten af 42, så får er at få store problemer over Nordfrankrig, da FF190 -19, bliver, bliver introduceret. Fordi den version af Spitfire, som de flyver på det tidspunkt, den er den, den underlegen. Og det vil sige, at, at, at, at det udviklingsarbejde, som jo foregår under en krig, hvor man, hvor man udvikler sine våben. Det, det kommer på ekspresfart i forhold til at introducere nye versioner. Så der er en pointe i at den Spitfire, man fløj med under i 1940 under slaget ved England, er en helt anden version end den, som man endte med at flyve, nemlig Spitfire Supermarine øh, 9, hvor den hedder, som var, som, var som topmodellen til sidst. Jamen, der er sket stort... Øh, der sker rigtig meget, jeg tror, at altså, på mange måder kan de to fly slet ikke sammenlignes. Det var andre motorer, Æh, vingerne så anderledes ud, så, og bevægningen var anderledes. På D-dagen, der er der jo så øh, folk som Kjell Rønhof, som vi har talt om, Jørgen Kjellbæk, og det er en lille slyvn Rysensten, Bugvald, så, som flyver. Hvad er deres opgave på det dag? Jamen, de dækker jo. De, de, de flyver kopper, som det hedder, for, for, for de meget, meget store konvojer, der, der, der, der sejler over kanalen. Og så er de jo generelt med til at skabe det totale lufthærdømme, som, som de allierede har øh, over, over strandene over Nordfrankrig, som jo er helt afgørende for, øh, for krigens gang. Og på den måde er de jo også med til, at, at i virkeligheden måske for første gang i Nordeuropa i hvert fald, fordi der ikke har været landkrig på den måde fra, siden 40, at, at, at etablere det her meget tætte samarbejde, det kræver at føre moderne krig mellem, mellem, mellem styrker i luften og styrker på jorden. På et tidspunkt så, så, så får de allierede jo fodfæste på kontinentet, på og, og så foretager man nogle lidt mere offensive operationer, med blandt andet Operation Market Gardens, hvor man jo forsøger at kaste nogle falske ned, Øh, og, og, og de skal selvfølgelig have nogle forsyninger, og der er jo hele det, bare, hele det der med at få dem frem og tilbage, de her færdighedstyrker, det deltager man jo også i. Hvem er det, der for eksempel deltager i Operation Market øh, Gardens? Hvilket plantier? Jamen der har vi jo selvfølgelig, kan man sige, som, som, som sagt før, i forhold til at dække dem, jægerstyrkerne, men man har også en, i forhold til de danske, en øh, Otto Hjalmar Antoft for eksempel, som, som er en af dem, som på, på, efter den første nedkastning, hvor, hvor, hvor de styrker, der er omkring Arnhem, som de britiske styrker, som, som, som jo er ved at tabe, må man sige, og som, som er meget lav på, på, på forsyninger, de skal, have, de skal have forsyninger hver dag, hvis vejret tillader det. Og der flyver man ind med, med nogle nogle tunge bombemaskiner, bombe eventuelt med en, en glider bagved, en, et, et svæveplan bagved med, med forsyninger, som man kaster ned til dem. Og det er ganske farligt. Det foregår fra lavt højde. Og vi, og vi ser også, at efter at have været igennem en række andre operationer, nedkastningsoperationer, så er det, så er det i forbindelse med de operationer over Arnhem, at, at, at Otto Hjalmar Antoft han, han mister livet, fordi hans fly blev ned. Now, head for home. Øh, stemningen er høj her i denne her Vickers Wellington, der er på bombetogt i en propagandafilm fra, fra 1939. Der var jo også danskere, der, der deltog i de her øh, bombetogter øh, på forskellige vis. Nogle var piloter, andre var, var skytter. Øh, og en af dem, det var jo øh, den så kendte, berømte Morian Hansen. Øh, han, var, han var med fra starten af, faktisk før øh, Danmark blev besat. Mikkel Pantin. Ja, yeah, altså, Mogens Hansen var jo datidens svar på Ole Olsen. Han var Speedway-stjerne og, og var, var professionel kører i, i England, der krigen brød ud. Og, og han, han melder sig meget tidligt. Jeg tror, han selv beskriver, at de i samlede trop fra VM i 1939 bevæger sig imod... Øh, i, uh, imod rekrutteringskontoret. Det går ikke helt så hurtigt, men han, han kan registreres, uh, det kan registreres, at han, han, han melder sig enten helt sidst i 39, eller meget, meget tidligt i, uh, i 40. Uh, og, uh, og han kunne faktisk flyve, men til at starte med, der bliver han agterskyttet. Han hedder jo i, i virkeligheden uh, noget, noget... Hvad hedder han og egentlig oprindeligt? Jens Henning Fisker Hansen. Men så blev han Kalmorian. Frem mod de dage, der går, hvad går egentlig bomberkommerens strategi ud på? Hvad, hvad er det, der er interessante mål for, for de allierede bombemaskiner? De skifter jo undervejs. Under hele krigen, der, har man jo, der forsøger man jo at, sige, at, at, at, at bombe, bombe i Tyskland, men det, er meget, men det er jo meget vanskeligt over de afstand med de fly, man har på det tidspunkt at gøre det. Bomber Command bomber jo om natten, og det er, de har meget svært ved at se det mål, de mål, de bomber. Når vi så nærmer os, os det dag, så er det jo meget et spørgsmål om at forberede invasionen, og det vil sige, at det handler om at nedbryde transportsystemet i Nordfrankrig. Det handler om at bombe de forsvarsværker, der, der, der er. Det har under, under konvojkrigen, har det handlet om at forsøge, man lykkes ikke særlig godt, men at forsøge at bombe de steder, hvor de tyske ubåde ligger. Så der, der er en, en masse strategiske mål, som, som, man, som, man, som man bomber under krigen, øh, ud over sådan det, tyske, det, det, det tyske fastland. Men især frem mod det dag, der det, handler det om at forberede invasionen. En af dem, som, som flyver bombefly, det er Peter Frederik Fischer. Han flyver 52 togter, inklusiv det så berømte, berøgtede bombetogt mod, mod Dresden, Hvem var han? Jamen, vi har været lidt inde på ham tidligere. Han, øh, han, han læste på Cambridge øh, og, øh, og, og melder sig til at, at blive agterskytte. Han kommer i tjeneste der, sådan lige inden D-dag, flyver et par enkelte togter, men hans, den store stribe af togter ligger fra, fra, øh, fra lige efter D-dag og så ind til februar 45. Han var, øh, han, han var, han var studerende på Cambridge, og øh, sågar var han, var han med til at... Og, og, og sejle det, det, det klassiske ræs, uh, 8 race i uh, roturneringen ro mellem Oxford og Cambridge i på 42. På Thamesen, det traditionelle. Uh, men, men, men, men ender så i, i, i, i agtetårnet på, på, på, på en Halifax eller en Lancaster-maskine, let afhængig af, hvornår det er. Der er faktisk danskere med i uh, alle de der uh, berømte luftslag. Uh, slaget om Ruhr, hvor man uh, forsøger at smadre hele den tyske krigsindustri. Uh, man er med, med Italien, Hamburg, Berlin... Nürnberg, man er ved at man forsøger at, at bombe IG Farbens fabrikker i, i Ludvigshafen, Duisburg, som også er op omkring... Øh, øh, man er faktisk med over det hele, og, og en af dem er jo Arne Helvart. Hvem var han? Jamen, øh, Arne Helvart, han var ligesom en række af de øvrige, så var han sådan set uddannet øh, i, i Danmark som, som, som pilot inden krigen. Og, øh, og men men øh, man flygter fra Danmark øh, i øvrigt sammen med, med, med, med Thomas Snerum, som også er en kendt skikkelse i, i, i under, under krigen, og som i selv øh, bliver pilot. Øh, og og, og han, han, kommer, han kommer til England, og, og er med i nogle af de togter, øh, de du beskriver. Altså samlet set var der jo 25 eller noget, der ligner det, der, der, der, der kæmpede de her. Og der er meget få perioder i virkeligheden, fra 40 til 45, hvor der ikke er en dansker, øh, eller to, øh, under, under i, i Royal Air Force. Men... men, men det er også det er også farligt. Uh, statistisk set så hvis man flyver hvis, hvis man flyver, de her togter, de flyver og flyver mange af dem, så skal man sådan set uh, så skal man sådan set om man så sige, kæmpe imod statistikken for, for ikke at dø. Og Arne Helvart overlever ikke i i forbindelse med togt i uh, mod græfvelt i, uh, i Tyskland, der, uh, der, der, der mister han livet og han, han, hans, hans fly bliver er ned. Hør her, tysk flakaflugabværkanone. Det er den berømte og ret effektive tyske 88mm flakkanon på vestfronten i, i 1944. En anden, man kunne nævne, det er Andreas Petersen Moltz, som jo er en af de her folk fra, fra skoleskibet. Hvad bliver han skæbne? Jamen, øh, Moltz, som, som, som hedder Andreas Petersen under, under krigen, men så efterføl, efter krigen skifter navn, han, øh, han er ganske rigtig ombord på, på skoleskibet, og i 43 der øh, der er, er de nogen, der tager fra skolskivet og melder sig. Og han, han er blandt andet en af de, de piloter, som, som, som flyver i bombemaskinerne på D-dag, og som er med til at, at bombe kyst, de tyske kystbatterier. Han beskriver selv, at altså det er jo omgavet med meget stor hemmelighed, hvad det er, der skal foregå. Og de har nok mærket, at de har været kan man sige, afsondret fra, fra omverdenen og ikke har måttet måtte vide, hvad der skulle ske op imod. Men de har sådan set ikke fået at vide noget stort af, vej, af på vej. Så da, så da de flyver hjem fra det her togt, som jo for dem bare er en helt almindelig dag på kontoret, øh, der konstaterer de, at der i den anden retning, flyver relativt mange øh, fly uden navigationslys på. Og de kan også konstatere, at der på radaren er noget mærkelig aktivitet nede på havet. Og de viser sig at være den store flåde af skibe, der er på vej til at, at landsætte folk på, øh, på det dag. Og det er der, de, for, de forstår at de har været med til, at, uh, til, til, til en af de helt store operationer under krigen, hvor de har været over og været med til at bombe et af køstbatterierne. Der er også danskere, der deltager i det, man kalder for slaget om Atlanten. Altså, og det er jo så uh, fly, flystyrker, uh, som jo er, uh, hjælper til med at, at, at bombe tyske ubåde op til overfladen. Og uh, hvad, er, hvad er det for nogle uh, andre uh, missioner? Hvad er det, man, man, man i øvrigt har opgaver, når man, når man deltager uh, som pilot i Slaget om Atlanten, Mikkel Pantin. Jamen altså, det, i, Slaget om Atlanten var jo helt afgørende. Storbritannien er jo på vej i knæ i, i flere omgange på grund af truslen fra, fra ubåde. De er jo afhængige af forsyninger, der kommer over Atlanten på, fra konvojer. Og derfor har man, har man meget tidligt på, på, på forskellige steder placeret langtrækkende fly, som kan, kan sejle ud over, ud over havet. Det er blandt andet på Island, hvor, hvor nordmænd etablerer to eskadriller, som der, er, som der er danskere i. Det er på Gibraltar, hvor man jo har en lille plet af, af Storbritannien. Og så på et tidspunkt, da man, man får mulighed for det efter aftalen med Portugal, så er det på Assorene. Og man forsøger simpelthen over hele krigen, at dække så meget af det, Atlanten, Sydatlanten og Nordatlanten, som muligt fra luften. For for det første at kunne rekonstruere efter ubåde men også hvis man... Hvis man finder dem at kunne nedkæmpe dem. Men de deltager også i at jage de tyske konvojer, der måtte være øh, ved den hollandske kyst. Øh, det er blandt andet øh, Florensen, der gør det. Og, og så samler man jo skibbrudene op. Det er jo også en, en del af opgaven. Ja, der, der, er, der, der, der er to af de danskere, som, som, som, som jeg har mig med her, øh, Uh, Henning, Henning, Henning Petersen og hans bank, som, som uh, laver det, som man kalder RC Rescue, hvor man flyver ud over og eventuelt ligger ud over vandet, uh, når uh, bombeflyene er på vej hjem fra kontinentet. Fordi man jo godt ved, at på vej tilbage er der nogle af dem, der enten dør tør for benzin eller er... er uh er skadet på en måde, sådan, så de ikke når hjem, så ligger man klar til at kunne kaste, til at starte med, redningsbåde ned, men, men efterhånden, som man får udviklet sit udstyr, så kan man kaste decideret øh, redningsbåde ned til dem fra, fra luften. Og de flyver i, øh, i Kataline? Det der, i, i forhold til altså Kataline, bliver især brugt af, af, af nordmænd op fra Island. Øh, der bliver brugt forskellige fly, til, til, også til de her RC Rescue, men det er klart, det havde sin fordel, hvis man, havde et, uh, hvis man skal redde nogen, fra, fra, som, som, er, som er, er styrtet ned i havet, så har det jo sin fordel, hvis man kan lande på det. Og det kunne Catalina, og det kunne uh, den flyvebåd, som man også fløj med senere i krigen, der hed Sunderland, som er en meget, meget stor en. En af mine favorithistorier i din bog, Mikkel Planting, det er jo Alfred Greve Fransen, der flyver i en Hudson. Og han er så vidt, vid vidt videst den eneste dansker, der har vundet over en tysk ubåd, og vi glæder os til at høre man skal måske starte med at sige, at han gør det ikke alene, men man har, man har i uh, september 43, der er, uh, der er tyskerne uh, voldsomt presset i Middelhavet. Uh, man har fået nedkæmpet rigtig mange af deres ubåde, og derfor forsøger man at få uh, ubåde ind i, i, uh, i, i Middelhavet fra et land. Og det bliver derfor en, en meget vigtig indsats at forsøge at forhindre det. Uh, og uh, for at komme ind i Middelhavet, skal man jo igennem schiphol som ikke er særlig bredt. Uh, og der er det klart, at der er en relativt stor indsats af fly fra Chibaltar, der ligger og patrullerer det her område. og man I, i, i, i den operation, hvor, hvor, hvor det lykkes Alfred Gred Fransen at, at, at, at få ramt på en af de tyske ubåde, der jager man den ganske enkelt over flere dage. Men, men den, den, de er jo gode til at gemme sig, sådan nogle ubåde, de kan jo dykke. Øh, og, øh, og derfor kræver det, at man, man enten kan fange dem ved, at man, øh, man kan se dem om natten ved de lys, man har påsat på de fly, man flyver, eller at man er heldig at observere dem øh, i, i dagslys. Og så i øvrigt, når man har observeret dem, så også få, få fly frem, som, som, som kan som kan dem. Men i et, i et forholdsvis dramatisk angreb, hvor, hvor, øh, hvor øh, Hudson, eller Fransens Hudson, bliver ret, øh, ret voldsomt skadet, så det i virkeligheden er ret... Heldigt, at han overhovedet når, når tilbage til basen. Der får man, øh, man beskadiget den her ubåd så meget. Øh, U-667. U-667. Og det finder sted den 26. september 1943. Ja, man får den beskadiget så meget, så den er, den, er, den er nødt til at opgive at komme ind i, i, i, i Middelhavet. Der er jo også mange andre, der flyver bombetogter til, og det synes jeg er enormt spændende at læse om. Øh, øh, det er f.eks. eksempel øh, over i, øh, i Rumænien, som jeg aldrig har hørt om, at man har deltaget i at smadre dem, men man har ødelagt eller, undskyld, i på Balkan, øh, til, for, fordi det, tyskerne de flygter fra Balkan. Det deltager man også i, i Norditalien, øh, har man øh, base, baser, man deltager i de norditalienske eller it i Italien. Der er simpelthen ikke den, øh, hvad skal man sige, større militære operation, hvor ikke danskerne på en eller anden led er med. Det, det synes jeg er helt vildt at, at læse om. Øh, men vi skal jo også en tur til, til Fjernøsten øh, fordi, og, og Stillehavet, fordi der er også nogle danskere. Der er blandt andet øh, Charles øh, Marinus Sundby. Hvad laver han derude? Først og fremmest er han flygtet sammen med Birksted i 40, og er, han, han ender så ikke i det norske luftdumme, men har en periode i, i det kanadiske i Canada. Men i 42 der, øh, får han ansættelse i virkeligheden i et privat flyselskab, et øh, privat kinesisk flyselskab, som, som Pan Am ejer en del af. Og de, har, øh, de bliver operatør øh, på en, øh, en, en luftbro hen over Himalaya, hvor man flyver forsyninger ind fra Indien, til, til, til, den, til de kæmpende kinesiske herrer og til de amerikanske frivillige luftstyrker, som kæmper i Kina på det tidspunkt. Uh, alle, uh, alle forsyningslinjer til Kina er på det tidspunkt blevet brudt af japanerne. Den sidste, som er en, en landevej, The Burma Road igennem Burma, den har, den har japanerne afbrudt ved, at de har besat Burma. Så den sidste chance for at forsyne uh, kineserne, det er over Himalaya. Det er en meget farlig rute, været er, øh, det er sådan ikke øh, de, japanske jæger, der, der er faren, det er vejret. Æh, og og Æh, Sundby han flyver noget, der ligner 600 gange hen over Himalaya med forsyninger den ene vej, og så tager man øh, sårede soldater øh, fra Kina øh, til Indien den, den anden vej. Og det er første gang i, øh, i krigshistorien, at man har en hel her, man forsyner via luften på den her måde. På den måde skaber det skole for de strategiske luftbrugere, vi ser og har set siden. Helt, så skal vi også øh, tale bare kort om de øh, var også danskere, som hjalp på, på, på jorden med at være mekaniker og andre ting, og teknikere og osv. Øh, og så var der kvinder. Der var jo kvinder, der også fløj. Blandt andet øh, Vera Elise Strudel. Ja, Vera Strudel, hun, øh, hun er kommet til England. Øh, hun er faktisk født i England, men har, er, er vokset op i Danmark og er kommet, er kommet til England og er meget, meget flyinteresseret og vil flyve og arbejder i for, for forskellige flyselskaber inden, inden krigen. Men hendes rolle under krigen bliver som civilpilot at flyve rundt med fly mellem flyvepladser fra producenterne ud til enhederne. Der etablerer man en hel organisation med civile piloter på det tidspunkt, Air Transport Auxiliary, som, som sådan, at man ikke behøver at bruge sine, sine krigstrænede piloter til, til den opgave, men har andre, øh, andre folk til det. Der er flere danskere, øh, der, der har den rolle, men, men, øh, men hun er en af de i virkeligheden relativt få kvinder, der får den. En anden, man kunne tale om, det er Kathleen Mary Frank. Hun var modelbygger. Ja, altså når man skal finde ud af, hvad man skal, hvad man skal bombe fra luften, så er det rart at kunne se det for sig. Og, og derfor har man en, en hel enhed i England, som, som bygger modeller. For eksempel bliver der jo bygget model af selhuset og andre bombemål. Og der har man folk, der kan sådan noget med at bygge og er kunstneriske ansatte til at bygge de her modeller. Hun er en af dem. 34 danskere omkom i allierede tjeneste i allierede flystyrker. Hvad betød deres indsats for Danmarks status som allieret? bygget plantin? Altså, det er jo nok svært at gøre op, og det er jo også noget, der til stadig debatteres. Jeg, jeg, jeg, jeg håber, at, at, at de var med til at, at etablere den der kan man sige, bevidsthed i, i England om, at, at, at Danmark ville gerne den allierede sag... Uh, og det er jo også derfor, at det, at det danske råd ønsker at gå den vej, og det er jo også derfor, at mange af dem melder sig. Uh, de kæmpede jo på mange måder for Danmarks frihed. Det var jo ikke direkte, de var involveret i det. Men, men, men de viste jo i hvert fald, at vi havde uh, en, række, en, en række unge mænd og kvinder, som, som, uh, som ville kæmpe. Og man kan sige, at du har i hvert fald været med til at give dem et, et, et vejt mening i kraft af den her bog, "Britains Victory, Danmarks Freedom... Danish Volunteers in Allied Air Forces during the Second World War, der er udkommet på forlaget en Tak skal du have, Michael Plantin. Hitlers æslør er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marotte, og jeg hedder Jarl Kård, og du er vært og til rettelægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien, som podcast via rette247.dk. Vi stutter med musik øh, med Royal Air Forces Mars. Tak for i dag.